Az idézés, a, az idézés a Az idézés a Az idézés a bíróság, illetve a hatóság olyan jogi aktusa, melyel a megidézett szemét a bíróság, nem, a bíróság. Nem, nem, nem. Mások gondolatait kétféleképpen idézhetjük. Szó szerint és tartalom szerint. A szó szerinti idézés az egyenes idéze. Ennek mondatformája idézőmondatból és idézetből áll. Ez az idézés. Egy idézet, és ami mögötte van. Az idézést vezeti Padár Tamás. 1983. január 26-án üvöltöttem fel először. Azóta is akad, hogy felszakadt belőlem egy-egy erősebb hang. A kopottas emléképeimből azt az sejlik fel, hogy négy éves koromtól már komolyan vettem a zenehallgatást. Nyolc éves forma lehettem, amikor már foglalkoztatott a kérdés... Mi végre vagyunk? Mi a dolgunk? Erre azóta is keresem a választ. Tizenkét évesen felfogtam a környezetemre gyakorolt hatásokból, hogy valami közöm lesz a szerepléshez. Tizenhárom évesen csináltam is egy suri diszkót. Ugyanezen évben a nyári táborban beneveztem a helyi táncversenyre. Legyen elég, hogy megtapsoltak. A középsuri, na az masszív lázadás volt. szerzéssel. Ki is ötlöttem, hogy színész leszek. És végül lettem minden más is. Papíron színész, vendéglátós, informatikus. Áltam színpadon a Balkán Fanatik Zenekar front embereként, szerkesztettem és vezettem önálló műsorokat rádióban, játszottam autista fiút, bújtam gonosz emberbőrébe, formáltam tébogyadott apát. Szerettem, szeretek, szeretnek. A lábamban bugi, a fejemben kérdések, a lelkemben zene van. Legjobb barátom a kutyám. Még mindig csodálom Fredi mercury -t. Egy példaképen van. Ted Lászó. Szeretettel köszöntöm a civil Rádió hallgatóit, a nevem Madár Tamás, ez pedig az idézés című műsor első adása, és az előbb nem egy regényből olvastam fel, hanem egy pici szösszenetet hoztam magamból, lévén, hogy első adás, még nem ismerjük egymást a hallgatókkal, talán így egy pici betekintést nyerhettek abba, hogy ki is vagyok, mit próbálok majd képviselni. Hát ez talán majd a következő 2, 3, 4, 10, 20, 50, remélhetőleg jó sok adásból, de kiderül. Mi is az az idézés? Hetente egyszer egy órában hozok kettő darab idézetet. Van, hogy filmből idézek, de lehet, hogy egy versből, vagy egy nagy gondolkodó, egy bölcsességét választom ki, még dalszövegrészlet is felbukkalhat. Amit kiválasztok, azt igyekszem gondosan, lehetőség szerint mélyre ásva feltárni, kivesézni, megrágni mindig az adott témához köthető aktuális beszélgető partnereimmel. Például itt egy idézet. Nincs semmi rossz az örök semmiben, ha az ember az alkalomhoz illően van öltözve. Woody elem mondta ezt. Na de mi az a semmi? Hol lehet ezt a kérdést megfogni? Talán egy csillagász vagy egy fizikus tud ebben segíteni. Hogy öltözöm alkalomhoz illően, nem hogy a semmiben, hanem úgy egyáltalán? Mennyire tud jelen lenni a humor a pontosságot megkívánó fizikában? Mi köze a fizikának a humorhoz? És hogy jön ide Woody ellen? No kérem, ez egy darab idézet, s végtelen számú idézet kering az univerzumban. Mint mondottam, volt, minden adásban hozok kettő idézetet. Ehhez lesznek beszélgető partnereim. A mai két idézetem. A tétlen elme az ördög műhelye. Ez egy tévésorozatból, még pedig a Breaking Bad-ből vett idézet. A másik idézet pedig a sikernek nem titka, hanem ára van. Ezt Arnold Schwarzenegger mondta. És ha már idézett és ha már az első idézet a Breaking Bad, akkor Total Ja, hogy Breaking Bad. Igen, előbb hallhattuk a főcímzenéjét ennek a sorozatnak, amelyből hoztam az első adás, első idézetét. A tétlen elme az ördög műhelye. Na de hogy ugye honnan is származik ez az idézet? Tehát totál Szívás eredeti angol címén Breaking Bad, Vince Gilligan által készített dínyertes amerikai drámasorozat. Főszereplője Walter White, akit Brian Cranston játszik, megdöbbentően, zseniálisan jól. Középiskolai tanár, akinél előre haladott stádiumú tüdőrákot állapítanak meg. Később úgy dönt, a bűn útjára lép és metamfetamin előállításával és eladásába kezd, egy korábbi diákjával, Jesse Pinkmannel, nel akit szintén remekül formál meg Aaron Paul, hogy még halála előtt biztosíthassa a családja anyagi jövőit. A sorozat címe egyébként egy déli slangből jön, amelynek a jelentése körülbelül annyit tesz, hogy elszabadítani a pokolat. Breaking Bad. A magyar cím egyrészt utala szívásra, mint a drogozás egyik formájára, másrészt átvitt értelemben arra, hogy Volter, a főhősünk, egyre nagyobb kalamajkákba keveredik. Mióta rossz útra tért? Szóval Breaking Bad egyébként rengeteg díjat zsebeltek be a szereplők, az alkotók maga a sorozat, itt értem ez alatt az Emmy díjat is például. De bekerültek a Guinness rekordok könyvébe is, mint a legnagyobb közönségarányt elérő sorozat. Szóval, hát igen, ez megtette magáit. Öt évad, aztán rá, az ötödik évad lezárásával öt évre kikerült az El Camino Breaking Bad, ahol Jesse Pinkman, az érompol, akit játszik, ennek a karakternek a további történetét, hogy hogyan szabadul ki ebből az egész kalamajkából, azt követhetjük nyomon. Szóval Breaking Bad, ugye innen van az idézet, és akivel ennek kapcsán beszélgetni fogok, az Pogány csőrsz. És ha Pogány csőrsz, akkor szellemszikrák. Nos, ha már szellemszikrák, akkor talán tisztába kéne tenni, hogy mi is ez, milyen fogalmakkal, nevekkel, címkékkel dobálózok én Itt az oldalukon így definiálják saját magukat. A szellem szikrák azért jött létre, hogy segítsünk embereknek mentális folyamataik kihasználásánál és maguk mellé állításával javítani az életminőségükön. A hatékonyság növelése, a kommunikációs készségek fejlesztése, a munkahelyi elégedettség növelése. És ami a legfontosabb, a boldogság megtalálása, a cél. A tudás, aminek átadására hivatottak vagyunk, hamar a mélybe vezet. Rádöbbenünk önmagunkra, megtaláljuk helyünket, szabadon használhatjuk erősségeinket, és helyére tehetjük gyengeségeinket, legnagyobb félelmeinket. Az út végén a tudatunk minden eleme mellettünk áll, és segít megvalósítani legteljesebb önmagunkat, kitűzni valódi céljainkat. Mint minden jó modell, a jungi személyiségtípusok elmélete, a tudás minden szintjén hasznos. Kezdetben segít jobban eligazódni az emberek között, hiszen mások és önmagunk megértése azonnal csökkenti konfliktusainkat, és közelebb hoz minket egymáshoz. brings and oxidation is the compromise you own but this is beginning to feel like the Kedves hallgatók, már from all But this is a vonalban Pogány, csörs, szia Csörsz. Szia! Köszönöm szépen, hogy fogadtad a hívást, és hát én itt az előzményekben már felvázoltam, hogy mit is képviselsz, képviseltek, a szellemszikrákról azért néhány mondatot szót ejtettem, és éppen ezért bátorkodtam azt, hogy csapjunk bele, vesézzünk ki, elemezzünk, szedjünk szét egy idézetet, amit a Breaking Bad sorozatból hoztam. Az idézet így hangzik, a tétlen elme az ördög műhelye. Mit gondolsz? Lehet-e tétlen egyáltalán az elme? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy vannak olyan helyzetek az életben, amikor, amikor tétlen lenni az elme, amikor az ember például átvált egyfajta ilyen robotpilóta üzemmódra, és, és úgy éli az életét, hogy a saját szokásait ismételgeti folyamatosan. És ez természetesen nagyon sok esetben nagyon pozitív hatással van, hiszen, hiszen teljes mértékben fel tudunk ébredni, és úgy tudunk átteleportálni a munkahelyünkre, mintha mi sem történt volna. Csak hogy közben ugye nem veszük részt a magunk körüli világot, és rosszabb esetekben pedig adott esetben nem bírálunk föl különböző gondolatokat vagy értékrendeket, amiket korábban kialakítottunk. És hogyha ezt, ezt nem tesszük meg, akkor, akkor tényleg át tudjuk aludni az életünket, és nagyon sok lehetőségről le tudunk maradni. Tehát akkor valóban most azt mondod, hogy az úgynevezett robot pilóta üzemmód, amit egyébként én saját magamon, Sokszor vezetés közben tapasztaltam meg, hogy hopp, kiesett két kilométer, mit csináltam? De közben mentem ugyanúgy egyenesen. Hogy valóban tétlen az elme, mert én olyankor elkalandozok, és szerintem nagyon sokan, ugye az automatizáció ugyan beindul, de valami más lép a helyébe, nem? Így van, igen. Tehát az automatizációnak nagyon fontos szerepe van. Gondolj bele, hogyha veszed az autódat, és neked folyamatosan arra kell figyelned, hogy most hányasban vagy, most körbenéz a tükrökbe, hát egyszerűen nagyon elfáradnál, és az, az agyad benyomja a tudatalattiba azokat a réceket, amiket már megtanult, hogy ezek tudjanak automatikusan menni. Tehát ez egy nagyon, ennek nagyon haszna van ilyen biológiai szempontból, csak az a baj, hogy az ember ezt olyan dolgokban is tudja használni, amik esetleg nem megfelelőek. Képzeld el azt, hogy például gyerekkorodban megtanulod azt, hogy oké, okay, neked iskolában kell járnod, utána el kell menned tanulni valamit, és aztán, aztán élet tovább az életedet. És nagyon gyakran jönnek hozzám coachingra olyan emberek, akik, akik eljutnak ide, megvan az egyetemi diploma, van egy jó munkahelyük, és igazából fogalmunk sincsen, hogy hogyan tovább, mert például ezeket az értékeket nem gondolták át az életükben, hogy, hogy mégis mit kellene tenni az életükkel hanem hoztak esetleg egy családi mintát, vagy látták maguk körül azt, hogy mások hogyan cselekszenek ilyen helyzetben. Hát akkor ezek úgymond lopot mintánk, tehát ő nem serkentette saját magát gondolkodásra? Most erről van szó? Igen, ez egy, ez egy nagyon érdekes kérdés, ez a lopot minta, mert, mert, mert például vannak olyan extrovertelt oldalaink, amik nagyon-nagyon amik hasznosak megint csak, hiszen, hiszen arra jók, hogy le tudjuk tapogatni a külvilágban azokat az értékeket és normákat, amiket a mi közösségünk képvisel. És ezek által tudunk utána kapcsolódni hozzájuk, és egy hasznos tagjai lehetünk a társadalmunknak. Viszont ugye vannak saját értékeink, saját belső értékeink is, és nem tudom, említetted-e, de talán ez, a, ez, a, ez az idézet talán a Breaking Badból származik. Így van, igen. És... És hogyha ott megnézik a, a, a főhős Walter, Walter White-nak a karakterét, akkor, akkor ő pont egy belső döntést hoz, hogy amit csinál, de rájön arra, hogy ő halálos beteg, és valahogy el akarja tartani a családját, és emiatt uh, aztán el kell kábítószert készíteni. És uh, mindezt nem gondolta át egyáltalán, hanem a saját, hogy bocsánat, nagyon jól átgondolta. Ezt de nem kérdezett meg erről senki. Hogy ezt ez, ez milyen úton kell majd végig zongoráznia? Igen. Igen, és aztán a saját értékrendjé alapján aztán tulajdonképpen ugye, félre nézett pár dolgot, és nem számolt a saját lelkével. És itt meg ugye pont a hiányzott, hogy ő nem figyelt oda másoknak az értékítéletére, nem kérdezte meg a közösségét, esetleg a családját, hogy ők rendben lennének -e esetleg egy ilyen döntés. Egyébként Walter White a sorozatban ezt a mondatot akkor mondja a jesse az ő úgymond metamfetamin főzőtársának, tehát a kuktájának, ugye mert a Walter a, a szakács ebben a témában, és ezt akkor mondja nekik, amikor épp nem tudnának mit csinálni, de kitalál, hogy valamit csinálja neki, és akkor mondja, hogy a tétlen elme az ördög műhelye. Olyan nincs, hogy ne csináljunk semmit. És az jutott eszembe, hogy, hogy, hogy a, te mondtad ezt, hogy automatára váltunk, hogy a robotpilóta bekapcsol bennünk, és tényleg úgy jutunk el a munkahelyünkről, hogy észre se vettük, csak ott vagyunk, mint a teleportáltunk volna, mert mert ugyanúgy éljük a mindennapjainkat, ugyanaz, ugyanúgy bólogatunk, megyünk, nem foglalkozunk semmivel, mert nekem ez a megszokott programom, tehát ugyanakkor kell bekapcsolnom a tévét is, mert akkor fog menni az én sorozatom. És hogy te azt mondod, hogy ez a tétlen elme gyakorlatilag. És én azt mondanám, hogy akkor valószínűleg azért nevezhetjük az ördög műhelyének, mert amíg én hagyom, hogy ezek az ingerek engem leszipólyozzanak, addig akik által szipólyozva vagyok, azok gazdagszanak, dúsulnak, növekednek, még nagyobb hatalomra tesznek szert. Nem? Valami ilyesmi lenne? Igen, ez nagyon érdekes, amit mondasz, és uh, valóban van ebben egy ilyen jellegű dolog, hiszen itt, itt ezek szokásokról van szó. És hogyha mi megszokunk rossz szokásokat, vagy esetleg uh, olyan irányokat az életünkben, amik mondjuk nem megfelelőek, vagy mondjuk, ha már itt ezt felhoztad, ezt az egészet, az lehet még így akár a, a, az, hogy mit tudom én ilyen nagy kritikusak akarunk lenni, akkor csak fogyasztunk és nem teremtünk semmit például, mert hogy ez rendben van, akkor így le tudunk élni életeket. És, és, ez, és ez eléggé veszélyes, mert valóban nyitott el tudunk válni olyan, olyan behatásokra a külvilágból, amik látséges, hogy nem kedveznek nekünk olyan nagyon. Hát és közben elfelejtjük meglátni, azaz azt körülnézni felejtünk el, hogy valójában zajlik az élet amiből pont Igen. ezek miatt akár ki is maradhatunk. Szóval ez a tétlen ez nagyon káros. Igen, én azt gondolom, hogy nagyon káros, és érdemes egyébként néha megállni egy picit, és nagy levegőt venni, ezt egyébként el is lehet végezni, ezt a hát, ilyen mini meditációt, hogy az ember becsukja a szemét, vesz egy nagy levegőt, és, és kicsit, kicsit vár és megnézi, hogy mi történik odabent, és egy picit elkezd odafigyelni a külvilágra adott esetben, hogyha megyünk a munkahelyünkre, akkor ki tudunk nézni az ablakon és rá tudunk csodálkozni épületekre, vagy bármire, ami, ami érdekes. És, és hogyha ezt naponta megpróbáljuk mondjuk háromszor megtenni, akkor, akkor én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb sokkal inkább észre fogjuk venni azt, hogy hol vagyunk az életünkben, hogy milyen érzéseink vannak azzal kapcsolatban, hogy mi éppen hol vagyunk, és rá fogunk jönni arra, hogy például miért kezdünk stresszt, vagy, vagy miért kezdünk kiégni, kiégni és ezek, a, ezek a, a, az ilyen apró meditációk, vagy az a kis mindfulness gyakorlatok tényleg segítenek magunkra ébredni. Úgyhogy ezt mindenkinek tudom javasolni. Tehát, hogyha valaki magára ismer abban, hogy mondjuk előfordul vele, hogy egy nap többször is tétlen az elméje, akkor tegye ezt. Mert igen, mert itt szerintem ez félreértelmezhető, és egy picit olyan irányból néztük ezt, hogy, hogy nem úgy tétlen az elme, hogy effektíven nem csinál semmit, mert csinál, mert a test automatikusan visz minket, hanem úgy tétlen, hogy pont, hogy ebből nem akarunk kijönni, hogy egy másik dimenzióból nézzük ezt az egészet, vagy magunkat helyezzük egy másik dimenzióba. Inkább ez, mondjam, ez a, a, a komfort és a kényelembe való sűjtés, nem? Az a tétlen elme. Vagy a változástól való félelem. Igen, Igen én azt gondolom, hogy ez, ez mind lehet így. Igen. A változástól való félelem az már, az már egyébként egy ráébredés arra, hogy, hogy mit is érzünk, hogy hol is vagyunk. De hogy akkor ott már azért megszületik egy, egy olyan igényünk, hogy, hogy mi rájövünk arra, hogy... hogy hogy mi történik körülöttünk, és utána esetleg szélünk lépni a továbbiakban. És akkor ilyenkor adott esetben elők elkezdünk hazudni önmagunknak, vagy ilyen, hát ilyen kognitív diszonanciákba, vagy kognitív diszonancia redukcióba csúszni, és, és valahogy megmagyarázni, hogy mi mégis miért csinálunk olyan dolgokat, amiket... Egyetlen sejtünk sem kíván csinálni egyébként. És én azt veszem észre, az a meglátásom, ahogy jövök megyek, én igyekszem mindig figyelni az embereket. Ez azért egy picit szakma is, de hasznomra válik sokszor. Hogy, hogy igen, hogy nagyon beleragadnak az emberek egy sablon típusú életbe, amit ők maguk csináltak maguknak is abból, nem. Minden tényleg, minden porcik minden sejtjük, minden izületé üvölt, hogy én ezt nem akarom, az egész testem ki akarja dobni azt, amiben élek, de mégis benne maradok. Igen. Igen, és ez, ez azt hiszem, hogy azért olyan nehéz kérdés, mert én nem gondolom, hogy mi mondjuk, nem is tudom, gyerekkorunkban kapnánk opciókat arra, hogy mégis milyen jellegű életet szeretnénk élni. És a mai világ az annyira, annyira változik, annyira, annyira gyorsan tud változni, hogy hogy szerintem például a, a, a családjaink normái azok már, már a mai világban így kevésbé tudják megállni a helyüket. És, és tényleg mit lehet akkor tenni, amikor, amikor egy embernek van egy, egy normája, és aztán felnő, és találkozik egy olyan világgal, ami egészen más normák alapján működik, mint amit ő megszokott. Ezek, ezek nagyon nehéz kérdések, és azt hiszem, hogy ezek, ez így a felnőtté vállásnak is egyfajta lépcsőfoka, hogy az ember Ember újraértékeljem bizonyos ilyen autópilóten működő értékrendeket az életében. Annyira szép volt ez a záró mondat, hogy ezért mondom, hogy záró mondat. De komolyan, ez olyan szépen lekerekítette ezt az egész gondolatmenetet, hogy, hogy én ezt nem babrálnám tovább. Rendben van. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy időt szántunk erre, szóval a Tétlen elme az ördög műhelye, ezt jártuk egy picit körül, Pogány csörszel beszélgettem. Köszönöm szépen! Én is nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Szia! Szia! Csak egy kelet-német szkifi valamit mutat, valamit tagad a felszín alatt, rejtve marad némi ülepedő régi por, mint ránk hagyott valami népikor, nem söprik fel, ott hagyják, so újra kell, felkavarják. Mindig ugyanazok a hírek. Csak mások a szalak címek kicsit, más a tálalás, meg a felelősség vállalás. Önkéntes szónokok ferelnek, fizetett márdok énekelnek, emberek menetelnek fejjel a falnak. A témán hevel, mikor a táncos fújja a dudát, a farok Csóválja a kutyát, vagy éppen a kígyóba harap Az ár már velünk szemben szalad Megfeszített zászlókkal, s a zászlókon jel jelszóval Mindig ugyanazok a hírek, csak mások a szalad címek Kicsit más a tálalás, meg a felelősség vállalás Önkéntes szónokok perelni Párdok énekelnek, emberek menetelnek, fejjel a falnak, fallal a fejnek. Idézés a mikrofonnál Madár Tamás, elérkeztünk a második idézethez amely schwarzenegger lett kiválasztva. A sikernek nem titka, hanem ára van. Egyébként Schwarzi Golden Globe díjas Oké, okay, hogy osztrák, de már amerikai színész, testépítő, üzletember és ugye politikus. Ugyanis az USA Kalifornia államának ő volt a 38. kormányzója. A beceneve az, hogy osztrák tölgy. Szóval tőle van a második idézet, és ennek kapcsán spilág Gergelyt fogom hívni, aki megírta a Siker grammatika, avagy a siker veled együtt született, mégis neked kell életre keltened őt könyvet, amiben azt írja, csak hogy valami képet is kapjunk, hogy Eldöntötted már, hogy valóban sikeres leszel, és nem fogod beérni kárpotlásokkal, hanem vállalod a kemény harcot, és megküzdesz saját álmaidért? Az egész életemet sikerként élem, és harcolok az álmaimért. Születésemkor sokáig nem is volt biztos, hogy életben maradhatok, de túléltem a harcot. Nem véletlenül születtem meg, mint ahogy te sem. Tanárként végeztem, de aztán rájöttem, hogy az igazi diplomát az élet adja. Azzal, ha tapasztalatokat szerzek, és minél jobban megismerem önmagam. Soha nem bírtam a kötöttségeket, éppen ezért mindig a vágyaim szerint cselekedtem. Minden helyzetben a siker és az anyagi függetlenség elérésébe vetett hitem, ami erőt ad, amelyről neked is tudnod kell, hogy létezik. Ez az első könyvem. Ha elolvastad, tudatosulni fog benned az, hogy minden olyan forrás benned rejlik, amely a saját álmaid valóra váltásához szükséges, és csupán arra a pillanatra várnak, amikor úgy döntesz, hogy életre kelted őket. Nos, ez egy betekintés, hogy mi is a siker, grammatika, amelynek szerzője Spilák Gergely. Igen, vele fogok beszélgetni. Gergely. Szia, Gergely! Szia, szia! Köszönöm hello. szépen. Igen, hello, Madartomé. Köszönöm, hogy fogadtad a hívást ugye először is. Nagyon-nagyon szívesen. Mert Köszönöm mi... a megkeresztést. Hát viccelj, mert ha már siker, akkor persze, hogy felmerültél. Ugye Svarts idézetet hoztam, hogy a sikernek nem titka, hanem ára van. Neked viszont megjelent egy könyved. A sikergramatika néhány évvel ezelőtt, avagy a siker veled együtt született, mégis neked kell életre keltened őt. Milyen párhuzam vonható, hogy a sikernek nem titka, hanem ára van, és a között, amit te képviselsz? Hú, ez egy nagyon szép. Azt hát fogok is akkor egy talán uh, praktikus és egyszerű választ adni. Ugye ez a könyv igazából uh, az tudni kell, hogy már tíz éve jelent meg, tehát tulajdonképpen ez mondhatni egy régi könyv, és Tíz éve? Én egy ilyen 5-8-ra, én egy tizet nem. De jó, jó, jó. Tehát, hogy akkor már megélte egy pár évet, jó van. Így van, ez a könyv 2011-ben jelent meg magánk jelentettem meg. Viszont amire biztos vagyok, hogy még most is kapható, még mindig elérhető a különböző üzletekben, bár már nyilván nem annyi van belőle, mint annó mert hát ugye nem új könyv, tehát nem feltétlen van a fórondon. De a lényeg az tulajdonképpen azóta azért, hála Istennek, talán élettebb lettem, és sármosabb, és, és még tapasztaltam. A sármosabb akkor, az amikor... nagyon lényeges, ezt örülök, hogy elmondtad. A lényeg azonban igazából nem elterelve aztán a szót, Jó. hogy akkor, tehát az ember nyilván még szülükben. de mégis azokat a gondolatokat, meg azokat az elképzeléseket, amiket akkor hát 28 éves fejjel látott, meg tapasztalt, összegezte, és nem, nem szintén, őszintén, hogy csak hogy értsétek, én ugye a főiskolák követően 22 évesen, ez volt egyébként 2005-ben, én kikerültem akkor Ausztriába, aztán belecsöppentem abba a fajta világba, hogy ilyen networköket pénzügyi pénzügyi tanácsadottséget, aki jött be Magyarországra, lakjunk össze, és az egésznek, is az egész fénynek az apropója volt ez a hogy én megtanultam azt, megtaláltam magamban azt, hogy én nagyon kitartó vagyok, és nagyon jól tudok az emberekkel bánni, és mivel én ezt nagyon jól tudtam csinálni, sikeres is voltam ebbe, már viszonylag fiatalon, és uh, mivel nagyon sokakban viszont ezt nem láttam, illetve nagyon sok fiatalban azt vettem észre, hogy a szülők egy pillanat alatt ezt le tudják rombolni, ha ő lelkes és akarja, uh, mert azt mondják, hogy te ezt nem tudod, meg ez, ez hülyesség, meg ez meg stb. És én akkor úgy döntöttem, hogy mivel amúgy is képzéseket kellett tartsak, mert az egészet a kezembe adták tulajdonképpen, fiatalban, hogy na, hogy te csinálod a mi képzési rendszerünket, tehát teljesen szabad kezet kaptam. Tehát ez egy óriási dolog volt nekem kívás de megküzdöttem vele, ha azt nézzük, és ebből adódott az, hogy lett egy know-how, és ez a know-how úgy voltam vele, hogy akkor legyen már könyv, mert hogy akkor ne egy cégnek, az XY cégnek a logójával adjak valami akármilyen meeting anyagokat oda, aztán majd egy későbbi cégnél meg már más céget fogok esetleg promózni. Szóval így lett a könyv, és az a a lényege végül is, hogy amit írtam is, meg alcinként is használok, amit te is mondtál, itt hogy ugye én azt gondolom, hogy a siker az mindenkiben együtt születik, mert mindenkiben benne van a lehetőség és a potenciál. És az a kérdés, hogy ki, mit tesz ezért, hogy ezt ő kihozza? Vagy egyáltalán, hogy ő rájön arra, hogy hát basszus, bocsánat itt a kifejezésért. Semmi hogy, gond. Hát én is lehetek, én is lehetek sikeres. Ha Józsi meg a Pisti azt tudod, lenni, az miért lehetnek, én is az. Ugye az a vajon hogy nagyon sok benőzülés van, meg ezek az ilyen mondjuk így ilyen furcsa példák, hogy ugye azt látja, hogy néhány embernek az ölébe hullanak a milliók, meg a stb., és úgy gondolja, hogy hát mert ő neki szerencséje volt, ami lehet így is, ahogy annak szerencséje volt, de ugye az nem jelenti azt, hogy te még azt nem lesz sikeres. Na jó, de mi, ugye, mi, a, mi a siker konkrétan? Tehát, hogyha ennek egy. Ezt ez, ez definiálni kéne pontosan, mi a siker? Számomra a sikeres, tudod Mivel ugye minden embernek ez a szó szerintem mást jelent. Számomra a siker az azt jelenti, hogy elégedett vagyok azzal az élettel, és boldog vagyok abban az életben, amiben én jelenleg élek. Mondták két, nagyon, mondták két nagyon fontos fogalmat, az elégedettséget és a boldogságot. Én azt gondolom, hogy az elégedettség jobban tartható, mint a boldogság. Te mit gondolsz erről? Én azt gondolom, hogy ugye, nyilván az ember, ha már így a sikerről beszél, akkor nyilván beszél arról, hogy, hogy valamiben valamit elér, vagy van egy adott életé, amit meg akar valósítani, és akkor azt mondja, hogy én ezt elértem, és sikeres vagyok. Na most ugye, ha valaki ehhez kötni a boldogságot, hogy azt mondja, hogy mondjuk én a mondjuk, a nem tudom, én milyen sikert a vállalkozással, vagy anyagiakkal, stb. boldog leszek, akkor nyilvánvaló, hogy nyilvánvalóan ugye ehhez ha köti, az azért nem jó, mert ha nem éri el, akkor meg azt mondja, hogy akkor boldogtalan, mert nem érte el. Miközben lehet, hogy lenne oka egyéb apró dolgoknak is örülni Na most ugye az elégedettség, az meg megint egy olyan, hogy, hogy ugye attól függ, hogy minek. Mert ugye ha valaki azt mondja, hogy már is sikereknek is tud örülni, mert azt mondja, hogy hát igaz, hogy nem tudtam mondjuk megcsinálni mondjuk azt az adott, kitűzött dolgok x idő alatt, de viszont többet értem el még így is, mint esetleg más, vagy így is, mint amit esetleg korábban hittem, akkor ez alapján mondhatja azt, hogy elégedett, viszont hogy egyáltalán nem biztosattól persze, hogy boldog. Na igen, mert hogy sokan azt mondják, bölcsek is, meg sok helyütt olvasni, hallani erről, meg sok helyütt beszéd téma is, hogy a boldogság az egy pillanatnyi állapot, az elégedettség az viszont olyan, amit, hogyha tényleg megdolgozik érte az ember, akkor az tartható, de ha meg már megdolgoztunk érte, és elégedettek vagyunk, akkor az maga a siker. Igen, hát nézd, én, én, én egyébként ezt, ezt a dolgot megpróbálom a lehető egyszerűen, uh, ahogy én magam is törekszek uh, rá, elmondani, hogy én a boldogságot minden egyes apró dologban látom. Tehát, hogy én nekem, most mindegy, hogy egy üzleti dologban, vagy most van az embernek mindig egy nagyobb projektje, amit éppen csinál, és hogy, hogy az egy nyilván egy összetettebb dolog, tehát képtelen azt mondani az ember, hogy ezt most pinatokat meg fogja tudni csinálni, ebben azért közben is én mindig törekszem arra, hogy akár egy adott napban keressem azt, hogy miben lelhetem az örömömet, vagy a boldogságomat. Tehát még egy, egy, nagyon, egy nehéz helyzetben is lehet olyan, amikor azt mondod, hogy egy kemény nap, de valami apróságnak mégis tudsz közben örülni. Tehát azt gondolom, ez valahogy fontos tud, tudni az embernek, hogy, hogy fölfedezze ezeket. De erre azt gondolom, valamennyire figyelnie kell, és tudatosan kell, hogy hozzájön. A, a másik dolog pedig, amit mondasz, az elégedettség, az meg mindig olyan, hogy hogy tulajdonképpen amikor egy dolgot elérsz, mondhatod azt, hogy oké, okay, megveregeted a saját vállalat, elégedett vagyok, mert ezt teljesítettem, de normál esetben egy olyan mondjuk egy sikerorientált ember, az akkor sem feltétlen tud hátradölni, hanem lehet, hogy van egy újabb célja, ami, ami nem azt jelenti, hogy elégedetlen, mert a másik dolognak lehet, hogy örül, de közben mégis van egy újabb dolog, ami előrébb fogja vinni. Igen, egy kicsit magamra ismertem ebben, hogy elérek egy célt, és már tűzöm ki a következőt. Igen. Nem mondom, hogy feltétlenül egészséges ez, de na, én szeretek így élni. Oké. Okay. Az, mert hogy a sikernek nem titka van, mondta a Schwarzi, szerintem sem, szerinted se, mert hogy tanulható. tesz le is írod, el is mondod. Ha most valaki itt van teljesen laikusként, vagy éppen megreket valahol, és azt mondja, hogy de mi a titok, akkor elmondjuk, hogy nincs titok, hanem. Mit mondasz neki? Mi az a hanem? Hát ugye, ami nagyon fontos, hogy Nyilván nem ugyanaz a, a helyzet akkor, amikor, tehát nem mindegy, hogy mi a cél, nem mindegy az, hogy ki az a valaki, aki azt az adott helyzetet mondjuk meg akarja oldani. Ugye nyilvánvaló, hogy végül is minden egyes eset más. Ezért ugye általánosságot itt nehéz mondani. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az az, hogy pontosan tudja, hogy mit akar, mert ha pontosan tudja, hogy mit akar, akkor, akkor normál esetben, ha nem is egyedül, de lehet, hogy egy segítséggel, vagy tanácsokkal, szakértő véleményével az adott területre mondjuk, meg tudják neki mutatni, hogy na hogy érheted el azt. De ugye, ha valaki nem tudja, hogy mit akar, akkor nem is tudja, hogy hogy érheti el. És ugye most ezért azt gondolom, hogy ugye nem mindegy az, hogy nekem mondjuk az a célom, hogy mondjuk szeretnék egy sarki zöldségest, vagy külszeres nyitni, vagy szeretnék tételezzük föl mondjuk egy jelen esetben én mondjuk egy divatmerket akarok világszinten felépíteni. Tehát nem mindegy, hogy mi a cél. Mert hogy ugye Mindegyiknél azért ö, ö, vannak nehézségek, de, de, de nem biztos, hogy ugye... Ö... Az egyiket lehet sokkal könnyebb elérni, mint a másikat. Meg ugye nem mindegy, az, hogy az adott ember, akiről beszélünk, hogy ő mi. Mert én például hiába mondanák, hogy most legyek bodybuildingből, fitness világban, nem tudnék. Hozzáteszem, lehet, ha akarnék, és a hozzáállásomat erre fókuszálnám, lehetnék, nem tudom. De ugye, ha én nem tudom ezt elképzelni, vagy meg nem akarom, és nem azonosulok fel, akkor föl sem merül benne, nyilván nem is teszem meg a lépéseket. Ezért az egész dolog tulajdonképpen el van betve, nincs értelme ezen gondolkoznom. De összegezve a dolgot, a legfontosabb tudni azt a célt, amit ő el akar érni. Ott valahogy a lépéseket, hogy miket kell tenni közben. Nyilván itt lehet olyan, amiért ő tud felelni. Van olyan, ahol majd segítség kell neki, mert az rajta, vagy tőle függetlenül fog csak működni. Tétezzük föl. Én is most például hogy a Digaza visszatérve, akarok egy divatmárkát, alapvetően nem én vagyok az, mondjuk, aki egyébként szabni fogja a ruhákat, mert ahhoz én nem értek. Viszont akkor kell egy nem találni, aki ezt meg tudja csinálni. Tehát alapvetően mindig az van, hogy ugye a lépéseknél azt kell tudni, hogy mi az, amit ő neki kell ahhoz tudni, mi az, ahova egy olyan valaki kell, aki majd azt tudni fogja, um, de ez mind az kell, hogy egyáltalán tudod, hogy Igen, az, amit te mondasz, én abból azt érzem ki, hogy abszolút a tudatosság a folyamatos gondolkodásban való levés, és az, hogy ott legyen a cél, és ebben motiváljuk saját magunkat. De te hogy látod, hogy ezek az összetevők egyébként úgy most Magyarországot nézve egyáltalán mennyire vannak ott az emberben? Hát nézd, én azt gondolom, hogy ugye én magamat ismerve, én valamiért mindig is egy olyan típus voltam, akiben mindig megvolt a tűz, akárhányszor pofán vertek, vagy, vagy, vagy zárcsesztem, bocsánat, hogy így fogalmazott de az ember nyúl mellé, bukott, én nem tudom, Én mindig föl tudtam állni, mindig mentem tovább, én igazából valamiért soha nem foglalkoztam azzal, hogy ki mit mond, kíván, mit mond. Tehát, hogy itt Magyarországot is most, hogyha belehelyezem ebbe a kérdéskörbe, akkor azért érdekes, mert én bár éltem sokat különösszönden, de ez a téma valahol, mindegy, hogy most Ausztriában, vagy Magyarországon nézzük, ugyanúgy uh, uh, egy, egy, csak is az emberem múlik. Tehát, hogyha te egy olyan környezetben 5 év, esetleg soha nem azt érezték veled, hogy te ügyes vagy, meg te tudni fogod, vagy ha benned ez alapvetően nincs benned, hogy már te csak az én is, akkor szerintem mindegy, hogy most ez itt van, vagy külföldön, valahol akkor is az az adottság, vagy ez a hozzáállás az, az, az olyan lesz, amilyen. Tehát itt, nézd, én itt azt gondolom, hogy Magyarországon is van olyan, akit inspirál az a fajta helyzet, hogy itt mit tőle, most például valami nehéz, és azt mondja, hogy már itt csak az is megcsinálom, valaki meg azt mondja, hogy hú, hát itt minden lehetetlen. Mert hogy itt mit tudom én, el lehetetlenítik az embert, vagy, vagy nem tudom, ugye, tehát kifogásokat, vagy ilyen, ilyen, nem tudom én, milyen, uh, olyan jellegű dolgot, amiben ő kapaszkodhat, hogy miért nem tudja megcsinálni, hát ugye mindig lehet találni. Tehát, hogyha most valaki valamit nem akar megcsinálni, akkor egyszerűen azt mondja, hogy ebben az országban nehéz, meg itt uh, nincs Igen, ebben ebbe ezekben a gondolatgyártásokban elég komoly a gyártósorunk. Szóval, igen, tudom, miről igen, beszélsz. Igen, igen. Így, van, így van, pontosan. Akkor te most jelenleg sikeresnek érzed magad, és azt mondod, hogy nincs titok, ára van. Uh, azt az volt, hogy sikeresnek érzem magam, azt mindig azt szoktam, én mindig szeretek bölcsön fogalmazni, akárhol is, akár milyen témáról is írok, vagy beszélek, mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy ugye aktuális pillanatokról beszélnek. Mindent megteszek, mindent megteszek azért, hogy jól tegyem a dolgomat. Ugye azt, hogy mondjuk, én jelenleg amiket csinálok, hogy az most az, az adott ö, ö, dolog meg, meg tettek, hogy azok valóban aztán sikert jelentenek-e majd, az később fog nyilván kiderülni, de én... A tudásomhoz miért megpróbálom a dolgaimat, amiket tudom, hogy nekem kell ahhoz most megcsinálnom, hogy én ebben a dologban jól legyek véken és természetesen bízok benne, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy siker lesz. Na most az, hogy ára van, ez meg azért igaz nagyon, mert hogy, hogy pont az, hogy egy folyamatnál, amikor ugye nem arról beszélünk, hogy mondjuk egy tányér kiveszel a szekrényből, lelakod az asztal, és egyben látod, hogy ott van, és az az eredmény, hogy leraktan, folyamatnál, ahol mondjuk te valamit összeraksz, uh, ahol mondjuk lehet, hogy hónapok, mert évek munkáját teszed bele, ahol az elén senki nem látja. Mindenki csak azt mondja még neked, amikor te mondjuk 28-szor pofon kapsz, és hogy jaj, ugye meg elját hajt, ez, hát nem látod. Tehát mindenki ugat, mindenki mondja neked, hogy jaj, nem kéne. Mindenki jobban tudja, de a te álmod. Na most te úgy érzed, hogy ennek ára van, tisztában vagy vele, mert hogyha egynek nem lenne ára, <gül> akkor mindenkinek meg lenne ez a dolga. Tehát ez a legegyszerűbb hogy, hogy hogyha valami uh, extra dolgot ilyen egyszerűen meg lehetne szerezni, harcok nélkül, akkor mindenkinek lenne az az extra dolga. De nincs. Azért nincs, mert uh, a legtöbb ember feladja az első, a második, az ötödik, a hetedik lépésnél, és tulajdonképpen uh, ők akkor mindig maguknak ezt fel is bizonyítják, hogy hát ez, ez nem működött. És ezáltal egyébként. Neked is azt mondják, hogy, ja, hát, miért nem tehát mi is próbáltuk eladni, nincs, nincs pénz. Stb. És akkor ugye a legtöbben azt várják hogy te azt mondod nekik, hogy, basszus, neked igazad van, hát tényleg nem működött, és akkor ők pontosnak magukat, és azt mondják, hogy, hát látod, hát mi megmondtuk. Szóval az ár az itt van, az ár az az ár, amire te képes vagy. És hát meg az a híd, az, a, hit, az, az a belső motiváció, az a folyamatos affinitás igen. a dolog felé. Meg igen. az az ár, mert tól, meg az az ár, és ez a nagyon nagy ár, hogy nekem voltak periódusaim, amikor most ez teljesen őszintén, amikor vállásom után voltak nagyon kemény időszakai, amikor konkrétan olyan szinte anyagilag is meg voltam gatyásodva, hogy döntenem kellett, hogy most a taxi, meg az utazási, meg az egyéb ilyen költségek, vagy inkább egy bevásárlás, de mondtam azon a míti, ott kell lennem, úgyhogy az, az volt a fontos. Prioritásban ott voltam, ragyogtam, jó voltam, mert ez is fontos volt. Utána az, azt, hogy na akkor most nagybevásárlás, mitől majd megoldjuk. Szóval, hogy ezt nem látja az, aki csak azt látja, hogy te csillogsz, és jól vagy már, és megik sikeres, vagy és még szép az autó vagy a bármi, ő azt nem tudja, hogy ezért te anno, olyan árat fizettél, amit ő nem fizetett volna meg. Mert ő azt mondta volna, hogy neki egyszerű megvenni mondjuk a zsembrét a fixit, a, a stb. hogy meglegyen a kajája, mert az a normális, akár hát a kaját meg kell venni. Ő arra nem gondolt volna, hogy mondjuk esetleg kockáztatja akár a kajáját egy megbeszélésért, mert hogy tudta, hogy ez a megbeszélés, nagyon fontos. érted szóval ezek, ezek olyan dolgok, amik, ezek mentális, mentális dolgok, amik. Amik vagy megvannak szerintem valakiben, mert azt mondja, hogy én ezt akkor is megcsinálom, hatodik haszakat, és nem érdekel ki, mit mond, és nem érdekel, hogyha két napig nem leszek, akkor is megcsinálom, uh -huh. vagy legalábbis rajtam nem újon. Világos. Szóval ez világos. Szuper! Én... nagyon szépen köszönöm. Én azt gondolom, hogy amennyire lehetett és amennyire az időbe ezt bele tudtuk zsúfolni, azért körüljártuk. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy a rendelkezésemre álltál, és hogy a hallgatókkal megosztottad a gondolataidat ilyen formán. Én... Én is nagyon szépen köszönöm a, a, a, a megkeresést. Én, ha, ha én magam, magam azt szoktam mindig mondani, rengeteg külföldi előadásom, képzésem voltam, német nyelvterületen főleg, és mindig azt szoktam mondani magamnak is, hogyha csak egyetlen egy mondat vagy gondolat, amit ott, ott hallottam, és az megragadt bennem, ha egy ilyen volt, akkor már megérte. Én azt kívánom itt a hallgatóknak is, esetleg neked is, hogy, hogy illetve remélem, hogy ez a pár perc gondolat cserá, eszmet hogy hogyha annyit adott itt valakinek is, hogy akár csak egy szó, egy mondat ö, megragadt, és azt mondja, hogy na, ez megijedte, akkor én nagyon-nagyon örülök, és nagyon szépen köszönöm én is azt, hogy akkor engem ö, megkerestetek illetőleg, hogy, hát, hogy beszélgethetünk. Szuper, nagyon szépen köszönöm, szerintem serkentő volt ez a beszélgetés. Én további jót és további sikereket kívánok neked. Nagyon szépen köszönöm, én is minden kívánok neked és a kedves hallgatóknak, és hát legyen egy csodálatos 2021-ig. Még van belőle az év idő? Van belőle. Spilág Gergelye beszélgettem. Szia! Szia! Kedves a fucking clown has no sense itt van velem a vonalban Molnár Kristina Hello vezetem a hallgatókat is te a honlapodon azt írod, és azt hiszem, hogy ez védjegyed is talán, nem? Vagy mottód, vagy egy állandó elővet a gondolatod, ami szerint én azt vettem le, hogy akár az életudatat ezzel biztosítod be, hogyha valami van, ezt a gondolatot te elő tudod szedni. Ez pedig az, hogy a boldogság fontos, nem a siker. És ez engem azért ragadott meg, mert ugye a mostani idézet, amit igyekszünk majd ennek mentén körüljárni, az az, hogy a sikernek nem titka, hanem ára van. Ezt mondta Arnold Schwarzenegger, de te meg azt mondod, uh -huh. hogy a boldogsága fontos, és nem a siker. Mi a különbség? Vagy kell, vagy ez egy kizárja egyik a másikat, vagy tud működni, vagy igazából... Le... Igazából szerintem ez csak nézőpont. Be... Sokat gondolkoztam ennyi kent ezen. Szerintem ez, ez nézőpontbeli különbség. Igazából, hogy ha azt mondjuk, hogy siker, definiáljuk ezt a dolgot, akkor ugye eredetileg ez úgy működne, hogy adott egy tevékenységi folyamat, aminek a végén adott majd egy eredmény, Amire, amivel mi elégedettek vagyunk. És akkor ezt mondhatjuk, hogy siker. Na most a úgymond modern világban, vagyis hát így a manapság inkább, ez egy kicsit eltolódott abba az irányba, hogy keverednek bizonyos fogalmak. Tehát az, hogy nem elég az, hogy van egy folyamat, ami sikeres, tehát gyakorlatilag van egy tök jó eredménye. Számunkra kedvező eredménye, inkább úgy mondom. Uh -huh. Tehát ez nem elég, hanem mindenképpen a anyagi, és nem csak, hogy egyszerűen anyagba öntött anyagi, hanem, hogy uh, fűz, um, pénzbeli uh, elismerést kell, hogy szerezzünk és csak akkor lehetünk sikeresek. És akkor ugye uh, ehhez jönnek még azok a hozzákapcsoló dolgok, hogy mondjuk sikeres az, aki elismernek, is elismernek, sok pénze van, és csinál valamit, amit, amit az emberek mondjuk vagy szeretnek, vagy nem szeretnek, de mindenképpen ismernek, és elismernek valami ennek. Ezzel az a probléma igazából, vagy az a csapda benne, szerintem, hogy, hogy a siker az nagyon sokféle lehet. Tehát az, hogy, hogy Lehetnek ilyen apróbb dolgok, amik csak az enyémek úgy mond. Lehetnek úgy is, hogy mondjuk, ha kimegyek, és uh, termesztek mondjuk sárgarépát, és gyönyörű szép egészséges sárgarépákat kapok mondjuk ősszel, akkor, akkor én sikeresnek tarthatom magam, hiszen volt egy folyamat, amit én végigvittem, gondoztam ugye a répet, és uh, a végén ugye lettek ezek a szép sárgarépák, amikből én mondjuk lelest főzök, és azt mondom, hogy, hogy ez egy anyagi, Elismerés, hiszen anyagba öntött, a sárgarépa az egy anyag, ugye, uh, anyagba öntött végeredménye lesz, tehát azt mondom, hogy ez egy siker. Ugyanakkor viszont, ha, ha azt mondod valakinek, hogy, uh, hogy a terép az és egy siker volt, akkor körbe rehög, mert hogy hát hiszen azt nem ismeri senki, nem tudja a félvilág, hogyta milyen szép rétákat termesztette, nem is ettek a levesetből, és egyáltalán anyagi vonzata sincs, mármint pénzbeli vonzata sincs a dolognak, Értem, mert igen. hát hiszen nem adtad el, mondjuk. És uh, ugye itt jön a, itt jön a dologban a, az érdekesség, hogy, hogy mindig definiálni kell azt, hogy mi az, hogy siker. Mi, mit jelent nekem a siker? És még, még egy toldon, mit jelent nekem most a siker. Ó, tehát Mindenki akkor nem az... beszélhetünk egy általános definícióról, hanem valószínűleg ez egyénenként Én változik, nem. ugye? Igen. De igen, szerintem igen. Tehát akkor most te azt mondod, álland... hogy bocsáss meg, mert hogy ugyan nagyon elterjedt most a világban, főleg ez a modern civilizáció nagyon hozza magával a pörgéssel, meg egyébként az internet megjelenése óta még úgy inkább, hogy gyakorlatilag receptre árulják a sikert. De hát ez, hogyha a te aspektusodban nézem, ez lehetetlenség. Uh, igen, az én szempontomból, vagy az én nézvepontomból ez lehetetlenség még pedig azért, mert ugye én hiába mondom meg, hogy én mondjuk mit csinálok, hogy csinálok, az neked nem biztos, hogy működni fog, és fordítva. Tehát, hogy mert ugye az én életem nem a tiéd, a tiéd meg nem az enyém. Tehát, hogy te hiába mondod meg azt, hogy mit tudom én, te felhívtad a Bélát, odaadtad neki ez lehet rajzodat. utána mit tudom én, akkor a filmes karriert csináltál mondjuk, és akkor fú, és akkor most mindenki ismert téged, egy rakás pénzt kerestél, és mit tudom, most veszed a harmadik Malibúi nyaralódat. Neked ez bejött. De ha én felhívom ugyanazt a Bélát, akkor azt fogja mondani, hogy hő, és kész. És innentől -e, hiába volt ugyanaz, de hiába volt ugyanaz a, a recept, uh, mégsem működik. Jó. Vagy, vagy... Jó. Picit megakasztanak, mert hogy amit eddig tőled hallottam, és amilyen formán te ezt kinyitod, hogy mi is a siker, hogy tulajdonképpen hogyan én szerintem amúgy így lenne ildomos ezt értelmezni, ahogy ezt te most tálaltad. Aha. Én nem szeretek nagyon állást foglalni semmiben, mert akkor nagyon elfogultnak fognak engem gondolni, de, de jobban támogatom ezt a fajta megközelítését a sikernek, mint amit te most elmondtál. De ugye itt van schwartz aki meg azt mondja, hogy a sikernek nem titka. Hát de közben, ha meg arról. Amiről mi most beszéltünk, akkor igenis titka van a sikernek, de az egyéni titok. Igen, igen. Tehát igazából abból a szempontból én egyetértek vele, hogy, hogy úgy nincs titka, hogy hogy megkérdezik, hogy na is mi volt mi a titkod. Hát az az, az ő élete, az ő motiváció. Na de külső szempontból élete. az titok, mert az csak ő tudja. Na, Ebből a... a szempontból igen. Igen. És egyébként bármennyire is. Na de meg is elmondod, igazából százalékban mindent nem tudsz átadni abból, amit ö, ami neked bejött, mert hiszen nem ugyanonnal jöttök. És onnantól kezdve, hogy de még ha két testvér jön ugyanabból a családból, akkor sem egészen ugyanaz lesz belőlük, vagy lehet belőlük, hiszen teljesen különböző Hasonló, de négy is különböző génykészlettel, meg egyáltalán mindenféle csomagokkal, ha úgy tetszik, jövünk. Tehát, hogy, hogy mindenféle inger, mindenféle dolog belepakol ebbe a zsákba, és a zsákjaink sosem lesznek egyformák. Tehát innentől kezdve a teljes titkot néha még te sem tudod önmagadról, mert, mert hogy elég sok olyan van, igen, olyan mozgató rugóink vannak, amikről nem is mindig tudunk. Akár jó, akár rossz irányba legyen ez. Azt mondja, hogy ára van. Nem titka, hanem ára van. Most ezt a tenézőpontodból mi, mit, mit nevezhetünk árnak? Ára mindenképpen van. Egyrészt azért a legtöbb dolognak van egy, van egy pénzbeli értéke is, de ha úgy veszük, hogy az időpénz... Igen, és szerintem az itt nem konkrétan a pénzre gondolt. Elkerül. Hogyne? Tehát uh, itt, itt az ára, az, az nagyon sok minden. Pénzben is nyilván, de fizethet időben, uh, figyelemben, abban, hogy ha már egyszer egy folyamatban beleraktad a önmagad, idődet, anyagi javaidat, stb. Akkor ugye másfelé már, már nem biztos, hogy annyi marad. Tehát nem tudsz három felé oszlódni, és akkor innentől kezdve tegyük fel, hogy mondjuk amíg te dolgozol mondjuk egy könyv megírásán, addig nem tudsz elmenni nyaralni, hiszen otthon vagy és írnod kell. És, és ez is egy ár, hiszen fizeted azt az árat, hogy amíg a másik mondjuk posztolgat a gyönyörű palatoni képeket, addig te megnézed a monitort, és azt mondod, hogy a oh, hajhasszus kell ez nekem. Tehát, hogy hogy mégiscsak fizetsz valamilyen árat, mert igazából uh, igaza van Svájceneggelnek. Ő is rengeteg időt töltött azzal, hogy, hogy olyanra fejlesztette az ő um, kinézetét, amilyen egyébként nagyjából. Amilyen minden harmadik felét a témát generál. Hát, ugye, Jó, viccnek szántad, de egyébként tényleg, hát kinek tetszik, kinek nem. Ő így boldog, és ez a lényeg. Hát persze. De sikeresnek érzed magad egyébként? Ezt azért az után meg fogok kérdezni. Uh, figyelj, a, a dolog modern értelmében, nem, nem vagyok az, uh, egyébként... Nem, a, van, a valódi értelmében, a répaültetős értelmében, az nagyon szimpatikus. Répaültetős értelmében? Uh, igen. Úgy igen. Szerintem igen. Na szuper. Ne legyen sokára, de maradjon meg a siker. És nagyon szépen köszönöm, hogy szántárán nagyon időt szépen. is beszélgethettünk. Mondhatom, no, hogy, hogy Rejki Mester, vagy az, nem tudom, hogy ezzel a titulussal lehet-e illetni? Elvileg lehet, igazából azért. Tehát a képesítésem nyilván megvan, tehát ezzel nincsen gond, csak annyira furán hangzik igazából. Rejki Mester de... asszony, az jobb? Jó, Jó, <laughs> hát jó szerintem engedjük el akkor ezt a kérdést, jó? Igen, igen. Köszönöm szépen! Mond, mond, mond, hogy... mond. Hát én voltam a bankó. Ah. Jó, csak azt akartam mondani, hogy, hogy igazából így a, a Rekivel kapcsolatban egy kicsit én így eltávolodtam azt ettől a műfajtól, ha úgy vesszük, bár nem tudom, mennyire lehet egyáltalán, ha már egyszer az ember magáévá tette ezt a dolgot. Most inkább a, a sütisütésbe fektettem az energiát, és most éppen azért mondtam ezt a könyvírást, mert hogy egyébként sütéskönyvet írok, úgyhogy inkább most így ebben a titulusban emlegettetném magam, de Juh. nyilván ezhez ne nekünk. Úgyhogy ezt meglátjuk, hogy ez mennyire lesz modern érzemben Na jó, De én szabadon foglak ezzel, mert akkor az legyen egy újabb siker, tehát ez a, a süti sütés oh, a könyvvel, okay. és hogyha valamikor hozok egy olyan idézetet, ami a süti sütésről szól, vagy egyáltalán a cukrászatról, uh -huh. vagy aminek ehhez köze van, megközelítőleg, akkor, akkor felkereslek újra, megengeded? Hogy ne ters. Isteni, oké, okay. köszönöm szépen. Civil rádió hallgatók, az idézés első adásának a végéhez értünk. A tétlenelme az ördög műhelye, a sikernek nem titka, hanem ára van. Ez volt a mai két idézetünk, akikkel beszélgettem Pogány Csörsz, Spilág Gergely és Molnár Kristina. Remélem, hogy sikerült útra valóul adni valamit, kicsit gondolatsenkettőleg tudtam hatni. És remélem azt is, hogy a következő adásban velem tartanak, mert hogy sikerült kedvet csinálni ahhoz, hogy legyen egy új műsoruk, amit szeretnek. Én a Madár Tamás vagyok, és hát akkor, ha úgy van, hogy adtam, akkor a következő adásban is várom önöket. Viszont hallásra!